Ding-dong! <laughs> Baixamos a música, e esta é a sintonía nova que lixiron os nosos ointes. E damoslle con ela a bendida ao noso contertulio desta segunda hora de radio. Como a cada fin de semana, comunicámonos con Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, moi boas tardes. Gracias. É el... bueno, unha regalía, pois pues, que poder escutar sempre esa boa música que ti seleccionas, sempre. Nesta, nesta, nesta ocasión, pois pues, sí que a tiñamos seleccionada, pero que, que na elixiu foi precisamente foron os nosos ointes que, bueno, pois pues, prefiren entre outras moitas eh, eh, propostas para poder ser sintonía, que quede como sintonía da, da, emisión, da nosa emisión, chámbase a, a, como sabes ti, a, a rumba de Foucault. Por certo, que estes días foi a presentación eh, creo que foi no Museo do Povo Galego do cuarto disco de Malvela. Si, sí, si, sí, si, sí, é unha cousa extraordinaria, unha unha obra moi bonita, si, sí, si. Sí. Que... Eh, Chegounos, pero a verdade é que en cambio que intentamos poñer unha peza de de Malvela, pois pues non nos foi posible porque as cuestións técnicas aquí tamén van un poquiño atrasadas, eh, é bueno, bueno, un enorme valor porque está, cantan en, en directo e é unha dúcia de mulleres de de mos, que se reuniron xa hai catorce anos para empezar a cantar e moitas delas xa eran aboas daquela, non? si, sí, si, sí, si, sí. por exemplo a senhora Carmen, non? que xa ten sí, sí. 80 e tantos anos, si, sí, si sí. sí. bueno, que a, a charla de hoxe aparte de que vai tamén podemos sí. falar da música, neste caso por exemplo, tanto de, de Malvela como, como de Luar Lanubre, que acaba de presentar unha nova voz musical, non? A... E, efectivamente, coruñesa, non? si, sí, si sí. Pero que o, o, o tema de hoxe non vai por aí, non? Coido que vas a presentarnos bueno, a outra persona interesantísima, non? Bueno, pois é que ora mesmo teño aquí eh, unha noticia que saiu no, no país de hoxe pois que me fai ir a moitos anos atrás, cando no, no, no 1939 saíra unha lei, no, unha orden no, no boletín oficial donde se creaba unha comisión depuradora das bibliotecas escolares, uh -huh esa Comisión Depuradora, entre outras cousas, pois, proibira o libro Aires da Miña Terra, de Curros, non? Sí, sí, sí. Pois ben, cando estamos xa moitos anos despois en plena democracia, pois aparte de prohibirse os, os libros de matemáticas en, en galego, pois ben oxe a noticia de que eh, Comisión Sobreiras, pois os servicios xurídicos de Comisión Sobreiras, que van preparar unha, están preparando unha demanda judicial porque acusan a, a educación, a Consellería de Educación de bloquear nos centros o acceso a blogs que son críticos coa súa xestión. En cambio, pois non pasa o mesmo con aqueles que son favorables, non? Vaya. Entón hai moitos profesores e alumnos que intentan acceder a estas páxinas na na rede moitas delas están feitas polos propios docentes, non? E atopanse con un apagón informático e moitas veces unha mensaxe intimidadora na que eh, diñes que non é posible o aceso se previamente non se divide o nome e os, os apelidos do, do usuario, non? Eh, bueno, a Consellería creo que ponga eh, a, a disculpa de que hai unha especie de De seguro, un sistema de seguridad interna pues que evita ir a páginas que teñen contidos eh, relativos a eso tal. pero eh, aquí que... Un desbloser, por exemplo, de David, un profesor de música nun instituto de Ourense, na lista dos seus temas, pois só trata inglés, griego, galego, música, literatura e ten un apartado que é trampas de la xunta, trampas escrito con dous pés, non? Uh -huh. pero non hai nada que te que faga referencia ao sexo. E, pois ben, hoxe temos aquí conosco uh, unha persoa. Antonio Ferrer, conocido por Nito que eh, bueno, é moi conhecida polo seu trabalho en prol da normalización lingüística en, en todos os centros por onde, por onde pasa, e que ata e pouco le estaba a levar o blogue de, do Colexo Campo Longo non? tivo que deixalo por unhas presións eh, eh, sufridas de arriba eh, e bueno, oxe temos que agradecerle que este aquí connosco en, en Radio Cornellá porque creo que se trata pois, de un un feito que que todo o mundo debe, debe conhecer porque eh, é coartar a liberdade de, de información ¿no? eh, pois pues nada damos un saúdo a, a hola, Boas tardes Boas tardes Nito hola, hola. Permíteme que eu empregue tamén entón ese, ese nome coloquial que nos mencionou precisamente o momento eh, bueno, eh, eh, que eu xulio Como é eso? Que apareceu novamente a Inquisición digo a censura Bueno, é pues, unha historia así un poquinho larga de contar, é bueno, intentar resumir Pero bueno, eh, o tema é que eh, un pouco a raíz que penso eu eh, Pois pues, fai un ano e pico eh, en Galicia Bilingüe Fixo así unha presión moi grande Sobre unha coordinadora galega de equipos de normalización lingüística Que se criou aquí en, en Galicia A partir dun decreto que, que saiu onde, bueno, as matemáticas tiñen que ser en castelán, e, bueno, con unha falsedad intentando equilibrar as lingüas, cando sabemos aquí os galegos que, que nas cidades eh, prácticamente non se, se fala, solamente se, se fala pola xente maior que ven nas aldeas, eh, con ese decreto que, que bueno, ahora están, se, se implantaron tamén en, en Valencia, e ahora falta Cataluña por por por atacar, que esos son os máis duros. Bueno, pois pues esas expresións que que digo, pois pues foron postas eh, ao novo director do do noso centro, é eh? un rapaz novo que, bueno, colleu pues شي si un poquíño de medo por esas expresións cando foi director, e eh, el mismo xa me comentou cando cando colleu pues cargo de que bueno, que había que ter cuidado co bloque e tal, e bueno, pero pues bloque... <ríe> está denunciado por cuatro señores que que que bueno, que que de Galego non queren saber nada. Uh -huh. Son de esos alérgicos totalmente a e ina no, próxima chama bilingüe, eu non sei por que se chama así, pero bueno, eh están aí, están dando moita moita razón. Son cuatro, pero pero son muy muy efectivos, no? Uh -huh. Bueno, por pues, o tema é que este ano o tema da, do da defensa do ensino público, no blogue normalmente pois aí é un é eh, unha especie de, de periódico pequeniño, moi sí. modesto, eh, que bueno, que fará un poquiño de, de bueno, poraí pues, incluso está hai cousas de inglés, de música, de, o sea, tratar de ser un, un periódico variado, ¿non? Para que todo o mundo que que te, teña que vida nesa nese periódico. Bueno, porque o tema da de, de defensa do, do ensino público Eh, bueno, aquí decidimos, como moitos centros Por unha historia que decidiu todos os directores de, de, de toda Galicia Descender o ensino público Porque había un recortes, había un incremento de horario Xa o ano pasado co, co, co tema de dos galegos Xa foron moitos periódicos e eh, desapareceron sí. E eh, bueno, xa defensa do, do ensino público Pois, eh, curiosamente, no noso centro que apoiamos de, de 29, ou sea, 21, a favor de, de poñer unha pangarta. Eh, un solamente en contra, e oito ascivéronse, resulta que esa pangarta puñose moitos centros, e no noso, pois, pues, non se poñía. Pasa unha semana, e eu pregunto ao director, pero que pasa con esa pangarta que... Que, que hace incluso, que o curioso desto de é que o, o propio director apoiaba a iniciativa de poñer unha pangarta que apagarde totalmente inocente, onde o lema eh, podemos ler ora dice, trabajamos por un ensino público de calidad. Eh. Vamos a mm. ver. Un, un lema que non di nada especial, pero que ao noso centro, pois pues non según parece que que lle dixe un espectador que non podía que non se podía poñer tan pronto, dice, bueno, si eh, nós non poñemos apagarda, pero isto hai que decirlo, si nos chegou a poder poñer, decimos que que non se pode poñer porque a inspección di que no é, e xa está. E eu puixen a no, fixen unha foto en un colegio que está aquí ao lado, sí. da pancarta, puixen a no blogue, e pregunto, a pregunta era, que pasa coas pancartas? Es resulta que, daía del minuto, chamame a casa, diciendo que teño que sacar ese, ese artigo. eu, pues, abrallado, sorprendido, <risa> e eu, por que teño que recar esa, esa pancarta? Si é unha noticia que non, que non ten nada de, de... Traballamos por un ensino público de caridade una pancarta que está posta en casi todos os centros de Pontedera e ainda hoxe están postos e eu ainda me sigo preguntando por que o noso centro non bueno, pois pues este director empeñouse en que había que, que sacarla eu negueime, negueime porque me parecía parecía máis sordo buscou apoio xe do equipo directivo tal e bueno, armouse un poquinho unha tensión entre o equipo directivo e, e eu non? e ao final comunicareño no a expresión e a, a expresión pois tiña orden de, de que non, de que non se fuxera eh, esa pancarta E bueno, mandárome unhas eh, unas, eh un, imposicións que que que que tiña que sacar obligatoriamente os, os artigos complicados ou inapropiados que tiña que ter claro cada jerarquía, o, sea, mm, o sea, estaba fiscalizando eh, tiña que borrar o que era de que e dixen, bueno, eh, como é un blogue, o sea non é un blogue eh, oficial da xunta o sea, é un blogue que se crea en calquel dominio privado que hai por aí en, sí, sí, en este sí. caso de blogoteca.com e eh, eh, como era eu, o único que subía ha sido material e que éramos once no equipo uh -huh. pero bueno, a xente nestes temas a veces non entende moito ou como dá moito trabalho tampouco quere participar un pouco porque por o ambiente no centro tamén estaba así un pouco eh, eu, eu ante o sea, negándome a catar esas órdenes que me parecían bueno unha censura tal pues digo que se que, queren que, que, que si sacar o, o blog de, de oficial pues que, que deciden sacarlo e claro eu vou perder a finalidade do centro educativo pois pues, pues, non nada porque, o xa, por, por, por, por perder a, a principal función dentro do do centro de educativo. Ah, jolín. Non si bueno. é un pouco un caso distinto destes que estaba citando eu, que denuncia a Comisión Obrera es que a censura faise directamente desde a Consellería, non? De que estes os ordenadores dos centros de ensino públicos eh pois restrinxen o acceso a esses blocos críticos, non? Eh... Si, sí, eu, bueno, pero, perdón Oxe, por exemplo, estivemos unha, unha xuntanza Santiago da Coordinadora Galega de Equipos de Universidade de Linguística os eh, compañeros decían, por que non se pode ver o bloque da Coordinadora, que é un bloque que ahora mismo é, está sendo referente de da gente que trabalha en la lingüística? creouse en, en leva dos anos funcionando xa tem máis de 330.000 entradas ten un montón de recursos eh, bueno, pues, pois como naceu en, o, sea, a, o Aveiro do de, de, de decreto anterior que, que, que nos estaba anulando unhas funcions que, que incluso ahora xa non é normalización lingüística xa non podemos decirse a palabra xa que decir dinamización lingüística xa o sea, eh, bueno, unha serie de cousas que, que pouco a pouco van, van minando ahora mismo non sabemos que presuposto hai para, para os equipos como bueno, moito xa se temen que que isto igual eh, o, o recorte va a ser exagerado hai unha cousa clara e é que, bueno, desde arriba pues, estánse suprimindo todo tipo de axudas a edición, a elaboración de materiales curriculares en galego, etc. entón, pues, non interesa que funcione esa coordinadora, non? Claro que non, non, no, é, é que como esa é un pouco crítico o sea, no, é crítica co que, co que, co que está pasando pois pues claro que esa coordinadora pues, pues está sendo bloqueada eu, por exemplo, o, o bloqueo ahora mismo que teño personal eh na mismo no mismo centro, cando mellor dentro e eh, ponche este blog eh, eh a palabra de Sartre pone usted non está autorizado para ler esta, esta página páxina, ¿no? eh. E despois eh, de, do problema que tuve en eu, pois eh, un compañero ese tal David que comentou antes o, o, o Simón, pois eh, a, a partir de que puxo un comentario no, no, no último artigo que puxen eh, no no blogue, pois, pues, creo que, bueno, un comentario 37, pois, pues, resulta que ao día seguinte, como él ten unha categoría que se chama trampas de, da, de, de sí. la xunta, sí, pois, no? sí, pues, tamén, o eh, pasa é que él moveuse moito, mandou unha carta denunciando o feito á prensa, en este caso a Faro de Vigo, má propia conseguiría, mandoulle, bueno, un rapaz que, que rápido se levantou, Mm, eh, eh, bueno creo que le dieron unas orejas al logo y al final dijeron que, que bueno que fue un, un error informático tal cuando no pon nada de, de o sea, Cal, calquera que mire ese, ese blog eh, que non hai nada de nada de exceso, ao contrario, un profesor de música te moitos ácticos de, de historia de música, de, de, uh -huh. totalmente educativos que pasa que ten eh, un blog personal del, eh, ten unha parte que, que, que bueno, cando pilla unha trampilla de destas de, de, de que, que nos están contando últimamente aquí os estes políticos, pois pues, pues bueno, el, el ponas e eh, eh, claro, eso non non, non gusta na a xunta. No. E, bueno, por certo que eu a noticia esta pois só a vin no no país, non sei se si sae na algún xornal daqui de, de Galicia, pero esta da denuncia de comisións obreiras só atopei no Eu país. a verdad que non me non, non podo dicirlo, o que lle si podo dicir que hoje, o sea, comentouse, por exemplo, eh tivemos unha actividade a coordinada galega eh, de equipos nación os días da ciencia que naceu curiosamente naceu eh reivindicando que as matemáticas e a, e a física porque eh, ahora mismo eh, eh, en moitos centros está obrigada a dar en en, en castelán, pois pues, naceu eh, en contra de de, de, de ese decreto, non? Eh, pois pues, hoxe eh, esa coordinadora convocou un, bueno, no día de ciencia fixemos unha videoconferencia onde mais de 10.000 rapaces de de, de galegos e fartivaro e novo nin referencia e eso que o, o sea, mandous de notas de prensa, non solamente da, da Xunta, o senón incluso a prensa, que a prensa galega desapareceu. ahora mismo hai o que lle chaman o ridículo 3% 5% que atopas por aí por, porque bueno, as subvencións que teñen inmensas hai, hai que justificadas pero o da coordinadora pois nada de nada de nada. E, bueno, un evento onde maite de 2000 rapaces Participaron eh, Eu creo que, que bueno, eh, Di moito do que está pasando Tanto a nivel bueno, Prensa como institucional E eh, eh, eh, despois Como paradoxo O sea, esa ese día da ciencia, créase protestando polo polo decreto, e resulta que va na páxina oficial da Xunta e fai como unha, unha ligazón ligação eh dicindo eh, que eles tamén celebram o día da ciencia e eh, poñen unha ligação á coordinadora, o sea, unha, un paradoxo pero destos de de de de caixón, que non sei non sei como como definilo. O, o sea que eh, Obriganxe a, a, a non Poder utilizar a información a, Mínima que o... O ser, eh, Porque como é fora de, de oficial O blog eh, realmente eh, Eu podo seguir ponendo cousas Se si, si, si quisera, pero Eu que non acato son as órdenes que, que me den E as órdenes que me, que me dan é eh, Sacar os artigos que eles creen O sea, neste caso, o señor director Tería que, que, que a mín, Ahora mismo eu teño no blog dous artigos inapropiados, non? Un e pois aí esa pancarta que, eu, que a min que me que salta porque non, non entendo, e pois outro, pois é unha canción que que un apa de porque nesta en nesta, bueno, eh, protesta por pois, están metidas tamén os os pais e as que que que non se disíamos, "Oye, isto non é problema de profesorado, é problema de, de, de, de todo, porque aquí os afectados van, a, van a ser os alumnos, ¿no? E foronse metendo na, na, na protesta. Eh, Unha canción, bueno, pois pues, foi pues inocente de todo que, que, que saía o, o, o consellero polo medio pois pues, tamén consideraron que tamén era inapropiada e eh, nada, o xa, sea, pero quizá, o xa, sea, é secundario porque o, o punto máis gordo foi o da, da pangarta, non? Pero eh, a cuestión era que este director en novo, eh, simplemente o sea xa, cunha noticia destas, resulta que, que, que me diga teño que, que sacar, o xa, sea, ¿no? Cando levo máis de seis anos mh, Traballando no tema da, da, da, da informática E incluso, bueno, pues pois temos premios de innovación Temos, un, bueno, un montón de traballos feitos aí Que, que, que disti Pero primero, dinche Bueno, hai un artigo que pon Tamén, primero danche premios E logo chamanche Xabardo Xabardo, pues, é una, un bruto, pero ¿no? Primeiro é un fenómeno Depois, ahora, é un animaliño Que non no sabes o que, que diz non, non ten moito sentido eh, Eu, a verdad, Modeste a parte, pois bueno eh, Estamos traballando moito no tema digital O pouco que sei eh, Hasta ahora, pois, foron máis ben Moitos ánimos e moitas, moitos parabéns eh, Que de repente Parabéns, sí, pero eh, As órdenes de, da, da delegación aquí en Pontevedra Pois son que este bloque Pois di cousas que, que non lle compén E eh, bueno, a veces O mismo profesorado pues, se sinto un poquinho afectado Porque o tema da normalización Pues pois, bueno, eh vista que, o sea, aquí eu por Fernando pois eh afinar unha vaigueñecia da, da sociedade, Hai unha apatía e hai unha, bueno, unha comodidade eh, e a cultura que, que, que existe pois de momento pois é castellano parlante, bueno, un, unha porcentaxe moi moi alta, non? A recuperación se si, se si non colaboramos todos pois é é difícil. Vaya. O sea que o, obrigado pola administración a que o blog quede máis ben inactivado, ¿no? Eh, eh, eh, casi un resumo, así, porque vamos, eh, podías poñer, pero si te, o sea, teño que aceptar o que eles me, me digan, o sea, si, si, este, non vale, si, este, vale, si este non va, vale, o sea, eh, como era, bueno, como se si foron rapaz de tres, de 3 anos, cando non hai ni, ni, ni, pues, bueno, eu diría, por exemplo, que entra unha voz de Galicia, por exemplo, entra na, na, na aula, eh, tibes a página 71, que é todo contacto sexual, e todo eso, eh, digo, como... Eh, o sea, eso pode entrar nas aulas eh, e levar a casa, porque, ao final, é todo subvencionado. O sea Nosos sí. mercores aquí recibimos un montón de, de periódicos que, que, que ao final, bueno, é un gasto enorme que, que levantou os rapaces para, para, para casa... Eh bueno, ahí hay, hay pornografía pura y dura, eh, eh un blog, eh, bueno, pues uh, que no tiene nada especial, que tiene muchas actividades, que tiene bueno, artículos de opinión, que, que, que bueno, mm, eh si sí, Peuca pero... eh, quiere que ovejas eh, A las personas que, que, que se sorprendieron con eso, pero pues, si qué hay ahí, si no hay nada, ¿qué? pero que cómo puede ser, o sea, tan sorprendidísimos. Cualquiera que lea los comentarios que dice, si, sí. bueno, pues nosotros son todo ánimos eh sorpresa, o sea, sorpresa porque Eh, as órdenes son controlar eh, bueno, mm, eh, buscando un poquitín internet, eu creo que a clave está en eso que esos blogs que atacaron la que, que curiosamente todos os premios que hai eh, a nivel política lingüística eh a final son a xente que están a coordinar son unha xente que está traballando porque moitos moitos centros existen Un, un equipo de organización pero bueno, a veces para figurar, porque ten que ten, ten que estar alguén, como bueno, en este caso, por exemplo, no no, no noso centro, éramos once apuntados, pero bueno, sabemos que son unos 3 ou cuatro os que, os que movemos o tar o cotarro, os demais, pues bueno, están ahí porque porque teñen que estar, pero pero bueno, dedícanse a, a outras cousas. Eu de de, de toda forma, como esa gente, pues non solo respétala Pero a mí o problema é que en este caso non me respetan a mí. O, sea, o problema é que non me deixan traballar tranquilamente. Se eu teño que pedir permiso para todos. Aquí, se leemos así os puntos, entregar as claves do blog antes de subir un artigo ao blog ou poñer unha nova nota boleiro, eh, tens que ter a utilización do coordinador ou do equipo directivo, teño que retirar polos artigos complicados ou inapropiados, teño que tender ben claro que a calgar xerarquía, ou sea, unha cosa de, de, de, de, de... Bueno, eu fui unha mili e nin mili me poñían tan... Tan, tan tontos o oh, isto non é non é viable, o sea, eu quero compañeiros, non quero sensores neste en, en, en caso, vamos. De mm. por eso, pois pues mira, para eso, o sea, se si teño baixas condicións, non fecha o blog eh, o sea, é un peche pois, pois por, por imperativo, o sea, non é que me dixeran, "Oiga, Eh, que podían destruir. Non pechárose porque non perdes a súa función, eh, non non non no puedo agatar ese eu non puedo traballar así desta maneira nun nun centro educativo eh, nunca traballei desta maneira eh, eh hasta ahora, hasta pois pues, todo foi de de eh, eh, vamos, calquera que veixa blogue, pues, bueno, o blogue, pois bueno, o que se recollen pois pues, son todo o que hai que, que se fai en galego eh, que se poida ler en galego porque ahora mismo non hai prensa en galego estamos esperando aquí unha iniciativa que se chama Sermos Galicia Sermos, sí. estamos esperando pero como, como agua de maio porque sí. non hai que... deso de che, che quería falar porque te estiveches na, na presentación sí. que houbo aquí en, en Pontevedra si, si, si e bueno estes días tamén estaba saindo na prensa que para xaneiro está previsto que a, a revista esta de tempos novos igual, sí, sí, sí. porque pois saía tamén como o digital uh -huh. eh, Tempos Digital a revista que estará dirigida tamén por Luís Álvarez Pousa que é o mesmo que, de, que dirixe a, a, a revista de Tempos Novo desde, xa, desde o seu nascimento no 1997 e tamén o, o xornal digital Praza Pública uh -huh. e eh, vai sair en se eu estou máis informado eh, do, do Sermos Galiza porque, bueno, vino como unha iniciativa que nace da base, o sea, ímosla, somos nós os, os, os accionistas, con, aí, a idea foi que con 3.000 accionistas, o sea, con 160 euros, creo que era o ano, xa se podía arrancar con con un un, se, un semanario, non é un diario, é ¿no? un semanario, e se podía eh, en marcha. E despois, pues, nada, sería cuestión de ir captando foi pues bueno eh nos nos colexios, nas cafeterías, nas bibliotecas, etcétera, para para que a xente poida ter un periódico en galego que non que, que non hai, na... existe aquí unha edición moi pequeñiña de de Tamaxe de Lousa Bendes, que que bueno, non se vende nos quioscos, é eh, unha unha cousa, unha tirada moi moi pequena que, se, que que se pode que poden leer catro non non non na cidade, espero que, ma que non checa nin a bueno, casi ningún lado, non? eh é eh, outra iniciativa eh, eh para min é importantísima, ¿no? non? controlo moito as que dicir, pero bueno, eh, todas esas iniciativas Tenemos que aproveitarlas, eh, bueno, estarán que salir de, de nos porque a, apoyo cero patateros. O sea, eh, llevamos dos o tres años donde todos los periódicos que, que había donde, bueno, falaban algo en, en galego desaparecieron Las subvenciones eh, cortadas, tarde eh, asfixiando a todo el mundo. Sabemos que as cousas non, non están ben, pero sabemos tamén que o interés por, por que desaparezca esto pouco a pouco, porque de, de un tajo non o poden facer, pero así pouco a pouco pues, van, bueno, van facendo o que eu penso e moitos pensamos eh, que non teñen interés ningún en que, que o galego vaya, vaya adiante. No, non só so, non teñen interés senón que puxeron de director xeral de política lingüística unha persoa que sabe moi ben o que fai <risa> que non é como antes que, bueno, ponían aí un calquera, gastaban can... un diñeiro en nunhas campañas e tal pero este o que fai, sabe moi ben o que fai eh? uh -huh. eh... contra que ten que traballar o que pasa que equivocouse de, de, de, de dirección non, mm, pero non, no, a máis, bueno, unha cousa que ten a internet a rede ahora mismo eu, a verdad que dou grazas por, por, por, por eso porque ahora Eh, o que xeouche na coordinadora en Santiago éramos estamos casi representados ali todo toda Galicia, o faltaban, é eh, que que bueno, temos temos que pagarnos para ir a dá, temos a eh, a xente ten as súas limitacións para ir, pero pero a veces que hai un espíritu de eh, estamos unidos aí para para para intentar que que bueno, que non nos arrasen, porque senón é que nos liquidan en en en dúas patadas. Eh, bueno, é o que nos queda porque <risas> tal como estamos agora e vendo o que ven porque porque bueno, esto Galicia é un campo de, de experiencias aquí, aquí están as provas eh e despois unha vez pulidas eh van van, van para outros lados. Aquí O sea, queres o sea, decir que estás ameazándonos que tamén chegarán aquí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. En, en un moi tarde. Eh, non moi tarde, eu vou ver como sai este tema de feito o decreto eh, foi unha copa, ou sea, en Valencia fixeron a mesma o sea, primeiro en Galicia, foi fora a Valencia e, eh, bueno, falta Cataluña e o País Vasco que somos os máis guerrilleros <risa> temos algún tamiz que non lle deixan a chegar aquí esas sí, sí, notas sí, sí, sí, sí. de efecto dominó, non? si, sí, exactamente é sí, sí, sí, sí. <risa> Efecto dominó, eso que chame llevo... a pregunta pues, que pasa con las pancartas de eh, ya pancarta tuya, ¿no? Sí, sí, sí, pan... bueno, no es miña, a, a pancarta, curiosamente, sí, es de un colegio que estaba pegado a mí, o sea, nos tenemos un, eh, un oso de un CEIP y abajo hay un infantil, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pasaba todos los días por ahí y había hecho pancarta, y yo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? O sea, Eh, e un día preguntei que pasa a mm -hmm. e eh, foi cando me dixo que non se podía poñar e dixo anda, non se pode poñar sí, sí. Ai, está aquí abaixo ta... unha vez que puxen ese artículo o día seguinte romperon a, a, a pancarta abaixo llevo sí, sí, sí. diume tempo porque eu paseo vivo, vivo aquí aí, eh, paseo por aí e vina coñenle, foi a <ríe> Coyín, le... casa, vinha a cámara vina rota no chan e dixo, bueno, pues eh, esta pancarta eh, durou unha semana solamente posta pero bueno, eu vou unha Boa fe eterna. Eh, sí. Porque porque non non non quero sacar esa pancarta do, do blog Negome, Negome porque non pon nada especial, eh algo que decidimos o claustro de profesores do do colegio xunto con moitos colexios de, de, de toda Galicia. Eh e bueno, incluso pensei, pero bueno, non Tengo varias fotos de, de, de varios colegios con o capa ¿no? Pero él algún dijerme, mándache va a ir a ver, vale, verde, vale. ya ya ya no fue falta tantas y sí. sí. sí. Mm. que es suficiente para que adolescentes aí saiba que que as pancartas son precisamente para ler, non son pa pa, pa daño. Sí, sí, no, no, no, para facer dano. para ler nada máis, Además, sí. É unha pancarta que hasta podía ser da propia Xunta de Galicia. se si, si, poñemos ali Xunta de Galicia, poñemos ali ao conselleiro, queda queda de maravilla. Hasta pensei facer así un, un chiste deso, de porque porque que pon a pancarta? Que, que, que, que pon de malo? Uh -huh. Non así, non así na ninguén, unha, é algo que que non tamos non estamos eh, contentos co que, co que están facendo fixeron o o, o, do o que invento da raiz coletiva sacaron o 30 de xuño cando todo o mundo estaba fora caixe sin diálogo ningun trabadas unha imaxe negativa eh, do labor docente dicindo que marchamos para casa nas horas de bueno e... Eh, mm, omitindo, xa o sea, os recortes que era verdadeira de esa un, un, un, a verdadeira razón da dessa medida, que fala dun unha cara de ensino, o sea que falen directamente, dixo, señores, a maior hora final casi fatían eso, dicían, la culpa de do estado central que que no no lo manda cartos. Si dijieras eso desde un principio, fucha, pues ya, ya, ya nos tenían como convencidos, no, teníamos que haber peleado mejor contra, contra el sistema financiero, o contra los bancos o contra que, que bueno, pero no, vendieron todo como un tema de de de calidad de ensino, sí, nosotros con menos hacemos más, no sé qué va. E agora andamos a fixiar o horario, bueno, eh, eh, eu teño dúas gardas, de, nada máis, nada dúas gardas de de dirixindo de... biblioteca. Cando um, tra traballas na, na, na cando, eh, coordinas a, a Tens que andar, eh, bueno, eu xa eh, o tema do blog todo iso, teño clarísimo que, que, que casi todo xa con na, na, na casa. Bueno, un tema que vives máis eh, que, que, que te gusta traballar porque bueno, pois pues os que sentimos así un poñiño a lingua e tal, pois pues, eh, somos así. <ríe> temos, temos así esa pasión pola pola dignidade do do dun pobo, ¿no? que queremos que non que desapareza. Bueno, eu creo que lle estamos robando xa moito moitos minutos aquí a Bueno, a Xulio Cousel... Bueno, bueno, pero isto merecía pena. isto merecía pena, porque como el vendí no seu blog que acaba de ser, o sea, pasó a ser particular, que antes era do CEIP, eh, bueno, pues ahora, do CEIP, Campo Longo, ¿no? Sí, sí, Campo Longo, sí. Non? Bueno, pues que ahora é particular é que te negas rotundamente a, a que... Acatar... A, a, a, a, a esta sacar, humillación, por ejemplo. No, esa humillación, es que siento, siento humillado... Eh, Uh -huh. o, o, o, o, tal como traballei sempre aí, o sea, sempre compartindo as cousas, a mí ningúen me pode dicir que non comparto mm, todo, todo, todo, ademais eh, eu escribo no blogue para, para compartir todo o que o que vexo, eh, calquera compañeiro do, do do colexio, eh de repente que alguén che veñan porque o ten presións de arriba, ten presións de arriba, ten de arriba que se mollen hor de arriba, metironte meter no meter no, no fregado. E vos de director, pois pues, bueno, para min está pagando unha unha unha nova taza, eh, agora está defendido pola polo inspección, pero Aí eh, algun pai, eh, algún pai tamén está. Si, si, non hai haciendo propaganda política y no política en ese aspecto porque trabajamos por un ensino público de calidad y no hay ofensa a ninguna persona ni es, política que, ni socialmente ni socialmente pero es que, es que, es que ponga algo malo ponga algo malo a pancarta ponga uh -huh, eh bueno, eh, además yo en este caso por exemplo, o director tía moi fácil dicindo, ahora, si un o, o inspector de, de, de, de, de outros colegios permiten a pancarta e a pregunta que me fazia era, que pasa cos pancartas porque uns e outros non que é un problema deles, es que se aclaren que saquen un decreto dicindo que non se pode puñer pancarta de ningún tipo millor, no, no, no, nos colegios, a ver se si se atreven a facelo porque bueno, pancartas de, de, de, de, de cando se fai o día da bicicleta cando se fai non de que en este caso, pues, oi, queremos seguir con un ensino público de, de, de calidades, pues porque está volvendo que nos están metendo cosas eh, que a calidades, pues, pois a veces confúndese, confúndese porque se si te asfixian, eh, non tens horas para, para eh, lubricar eh, todo ese sistema que, que, que sabemos os mestres que necesitamos para, para coordinar, para falar, para preparar, porque no, no é todo, esto non é todo, isto non somos máquinas, aquí hai que preparar as cousas, sí, sí. hai que ver as circunstancias, hay que ver, son moitas as, as actividades que Bueno, en secundaria trabajase muchísimo también, pero en primaria somos así de, de, de, de estar siempre Ven a ver que son rapaces pequeños Que esto, que otro, que puede ser mejor que, eh, de, Toda esa... Bueno, una biblioteca no se le va así por así eh, No se monta, ni hay que actualizar ya. los libros eh, Y a guardia y custodio que buscó Por las mañanas al principio ¿Verdad, Xulio? Sí. Como me comentabas Exactamente, ahora... A guardia y custodio que antes hacían los otros profesionales Y ahora tendes que recoger los bós, ¿no? Por la mañana Sí Pues, 20 minutos antes para... Bueno, nos centros onde hai transporte, claro, nos, non hai, pois pues, pues non, non teñen ese problema. <risa> eh, entón, eso, tens que dedicar o teu tempo a, a esas labores, pero logo non hai quen poida pues, atender a, a biblioteca, que para biblioteca escolar que exixe moitas horas, non? Eh, sí, sí, que sí. É importantísimo que, que funcione, non? es eh, eh, alma de un, de un colegio de biblioteca, eh, si no si puedes estar allí para, para, para buscar, para preparar, para eh, la verdad que por pues eso tenías que incluso ir vol por, la, por las tardes ah, pero, pero bueno que hay que decir oiga, tengan cuidado con lo que están haciendo que que, que, mm. que bueno, todo tiene un límite. Bueno. Eh, eh, bueno, si ahora mismo están facendo esto, e pues, eh, eh, non diz nada, pues, o, o que farán? Porque al final será este mercado, este, tal nos consumindo todo a todos. Todo está desmotivando o profesorado, porque antes eu o que dís ti, pues, había que ir pola tarde a, a biblioteca e íase tal, pero ahora, eh, despues desta campaña de, de, de que levo a cabo a consellería en contra nosa, que ¿no? é desprestísimo, porque... Está desmotivada e, bueno... Eh, é fai o, o pois pues, o que ten que facer por obrigas e máis nada, non? O sea que están fomentando a desoficialización do propio galego, non? Mm. Bueno, que eu animo moitísimo a, a Antonio a, a Nito, que, sí, que sí, continua sí. así da, dañanos os ouvintes o enderezo do teu blog eh, se fai falta o Facebook, se fai falta o Twitter para que a xente se meta aí e eh, que siga animando precisamente ese traballo que paga a pena como di algún dos, dos que escriben ises comentarios sí. que paga a pena ese traballo que te, que está a desanimar Bueno, no, no Facebook é eh, fácil localizarme pues, eh, con o nome Antonio Ferrer Moreira Moreira. e eh, despois, bueno, o blog particular que, que levo está metido sería 3wblogoteca.com eh/galefaz. Galefaz é eh, unha palabra que inventamos Aí na, na seca coa filla de Simón tamén que estaba por alí, que que bueno, chamai galefaz significa eh, galegos falantes. <ríe> Porque agora os hai galegos, pero pero galegos falantes hai poucos. E eh, puxen ese eh, eh, ese nome que me que, me, que me gustou blogotecacom barra ese e, o, o, en o inche chama galefas o blogue depois ten un nome que, que, que me gusta moito que é de Mil primaveras, non? a paílla aparece Rosalía eh castelao conqueiro, van bueno, o, o de Mil Vera de, de conqueiro que na súa rápida que que bueno que lle gustaría que a súa obra durara Mil primaveras, está. bueno, pois eu estou intentando Dentro das minhas posibilidades E coas miñas limitacións Pois que, que a nosa cultura A nosa lingua pois dure máis de, de, de mil primaveras E eh, se si hai xente si, como ti Seguro que durará Verda Xulio? Pues, efectivamente, darle ánimos a Anito E eh, eh, bueno, agradecerle sobre todo Pois pues, que estivera hoxe Neste recuncho de, de, de, de galego aí en, en Cataluña, non? Encantado. A vais, bueno, eu un Ferré, eu un medio catalán, eh. debo ter sangre da se dicían que o meu está trabós que eran de da zona de Brei de, de, de Girona, creo, bueno, Serrera é unha apellido moi común por aí, por, por Cataluña. Por as zonas de Si, sí, comentábamos antes a mítico pechado, tanto Xile como eu, de que é bastante mediterráneo, cando menos, pues, entre Cataluña, Valencia... Valencia, si, si, si... Ese apellido é, é moi común. Si, sí, a mín comentarme que un... Creo que é un bisabó meu, que veo aquí a facer a mil e algo así, en tempos da guerra ou algo así... E que bueno, quedouse por aquí Mal, que foi a sementar por aí e, foi a sementar por aquí. <ríe> e aí temos o o, o traballo teu moi ben, pois Muy... eh, eh, Nito, que eh, eu xumo a todos os que fan eses comentarios no teu blog e eh, que tamén nos meteremos aí no blog precisamente blogoteca.com galefaz, non? blogoteca.com eh, barra galefaz, galefaz. ese seria o enderezo tal Llego aquí, poniendo, aquí en Galicia, poniendo mil primaveras, bloques de mil primaveras, todo junto, también sale. Pero no se sé, igual ahí en Cataluña, igual no, mil primaveras hay muchas cosas, por ahí igual no sale. Eh, agradece, como, como repito las mismas verbas de Julio me toca yo agradeciéndote a, a este espacio de tiempo que te he para dedicarnos a nos y a todos nuestros oyentes para falar encantado. de este nos idioma que durará tantos mm, milagros como dirías encantado cuando quieras vale, gracias ¿eh? gracias a ti, Nito Chulio pues deico próximo sábado deico vintero sábado Hello. despedimos a este nos dos os, con, con tertulios con de música que ya tengan aquí preparado nuestro técnico Como xas dicíamos, estamos xa a rematar casi unha xa programinha. Decíamos xa lá no começo de que mm, Luar Nalubre ten unha nova intérprete. Estreouse onte no Teatro do Colón, eh, chamase Paula Rey e a nova cantante mm, presentábase no Teatro do Colón de Coluña, cantante que sustitúe a Sara Vidal como voz de Luar Nalubre. Trata-se de Paula Rey Torreiro que provendo o mundo da lírica e ten cantado co Orquesta Sinfónica de Galicia así como co Grupo Latin Funk duplo son os interesados en escoitala terán a ocasión esta mesma noite no programa Luar da Televisión de Galicia seguro que podrán atopala como unha grande intérprete que agora incorpora este noso Grupo de música fol eh, tan interesante, tan importante como é Luar Narubre. Bueno, eh, quedan uns un minutinhos tan só. Quizás o que máis me interesaba de, resaltar era que bueno, pois um, Aitana Sánchez Gijón e Jorge Dessler son os que reciben os premios da 25 edición de Cine Europa produccións independentes de caridade eh, premiadas nos principais festivales de cinema de referencia. Estes son os ingredientes do éxito de Cine Europa, unha cita imprescindible no calendario cultural do mes de novembro en Santiago, que cumpre neste 2011 nada menos que 25 anos de existencia. Sen o respaldo do público non tería sentido, dicía o seu director de almamater José Luis Losa que presentou a sección oficial os ciclos temáticos e as galas de entrega dos premios. Como xa lhes dixen, hai un momento, Aitana Sánchez Gijón recibe o premio Cine Europa na gala que abrirá esta edición do certame o Vindeiro Mércoles día 9. O outro premio recae en Jorge Dresler, que ofrecerá un concerto especial o Martes 15, e que para o director de José, Don José Luis Losa é un regalo que lle fai o Concello ao seu público pola súa asistencia. Ademais, Xuntando a celebración do 800 aniversario da catedral e as bodas de prata de Cine Europa, a Real Filarmonía de Galicia interpretará música de esta, aí, esto, perdón, Sostakovich, e o conselleiro de Cultura, Ángel Currás, foi o que anunciou estes eventos. O prezo síguese mantendo, son 3 euros a entrada individual e 20 euros o bono a asistencia de 20 20 euros, volvo a repetir o bono da asistencia de 10 filmes. Hai boitísimos. A verdade é que merece a pena a Santiago de Compostela que solo sea, sei seia para poder ver este traballo tan importante que están a facer que a 25 edición da edición Cine Europa en Santiago de Compostela. Por última como antes de rematar o noso programa quero ler a última novidade que nos chega aquí a nosa redacción Manolo Paz, Kiko Cadaval, Rogelio Groba, entre os galardonados cos premios da cultura galega son os galardóns máis destacados da cultura galega creados polo bipartido modificados, perderon a etiqueta de nacionais máis a dotación económica así como reducir un número de premios polo actual goberno recoñece os mellores creadores do país Nesta ocasión os veñadores son: Arcadio López Casanova na categoría de letras, Manolo Paz en artes plásticas, Kiko Cadaval en artes escénicas, a fundación Aquae Quernae no patrimonio cultural, Carlos Núñez en Promoción Cultural de Galicia, Rogelio Groba en música e María Pujalte en creación audiovisual. Eh, con estas noticias mm, Rematamos o programiña de hoxe Desexando que a vindeira semana Volvan a escutar connosco e escoitarnos. Con esta música despedimos Ata vindeira semana 104.6 FM En dos minutos comienza tu espacio de esta desfavorito Don't Stop Dancing Pero antes conoce a nuestros patrocinadores Don't Stop Dancing, El Baix Baila A Radio Cornellà Divendres y dissabtes de 1 a 3 de la matinada Y dissabtes de 8 a 10 de la nit